a la xarxa el cablejat elèctric de l'edifici i així doncs, uns es van llançant les culpes als altres sense que això serveixi per res. Els veïns però tenen el compromís que part de les places es reservaran per a persones del barri i són moltes les famílies del bon Pastor que esperen amb candeletes la inauguració de l'equipament. Segons l'associació de veïns, hi ha 50 persones apuntades al centre de dia i una quarantena més que opten a les places residencials d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM Això és tot un poble qui et parla i acompanya en Jordi Garcia passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia doncs avui amb... Uh, Mireia Guterres aquí als micròfons bon i dia. a la part tècnica doncs, tenim a la Maria Aguilar i també volem acomiadar avui, a dia d'avui el nostra tècnic que ha aguantat aquí doncs, com ha pogut aquests dies o aquests mesos i que és en Xavi Álvarez per tant doncs, donar-li les gràcies també a ell i ara doncs, com ja sabeu dir-vos que tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Molt bé, doncs comencem parlant d'avui s'obren les portes de la Fabra i Coats per exhibir les obres. La transformació de l'antic recinte industrial de la Fabra i Coats és un projecte de llarga durada, però ja es comencen a entreveure els seus primers resultats. Així es va afirmar en la comissió de seguiment, on es va afirmar que a finals de març o a principis d'abril les quatre entitats que s'allotgen dins del complex podran estrenar l'espai per a les entitats. Són quatre les entitats que disposaran de renovades instal·lacions. L'Associació d'Amics de la Fabra i Coats, la Federació Catalana d'Escacs, l'Associació Catalana de Malalties Neuromusculars, és a dir, la SEM Catalunya i la Fundació Àmbit. Els tècnics del districte van comentar que, malgrat un petit retard, les obres d'aquesta part del projecte estan complint els seus terminis. Explica un dels assistents a la comissió, Juan José Moro, president de SEM Catalunya. Doncs Juan José Moro, que és un dels uh, habituals de les tertúlies, últimament del nostre programa, les dimecres, i ara hem de dir que el districte doncs, havia previst que les obres de l'espai per a entitats de la febre i coats estigués enllestit cap a mitjans del mes vinent, cosa que serà una mica impossible, finalment, malgrat que aquest contratemps, alguns Consistori vol obrir les portes del recinte al seu veïnat i per això organitzar una jornada de portes obertes avui a la tarda a partir de les 4 i estan convidats tots els veïns ja que l'entrada serà totalment gratuïta. D'aquesta manera es podran visitar les millores i les obres que s'estan fent a l'antiga fàbrica de la Fabra i Coats. El programa d'activitats de la jornada encara s'està elaborant, però fons del districte han confirmat avui que es duran a terme performances artístiques al davant del que serà la fàbrica de creació. També hi haurà l'actuació dels alumnes de l'Escola de Música del Conservatori Municipal de Sant Andreu i hem de dir que el consistori ha preparat també una sèrie de plafons informatius amb l'explicació dels futurs equipaments que s'hi construiran hi haurà personal tècnic que resoldrà els dubtes dels assistents. Hi haurà també pròxims treballs, ens ho explica Mireia Gutiérrez. Durant la comissió de seguiment de la Fabra i Coats també es va avançar que durant el proper mes de març s'iniciaran les obres de, la, de construcció de l'Institut, la Sala Polivalent i el Casal del Barri, tres equipaments més que s'han de construir a la Fabra i Coats. I ara parlem de la sessió informativa que es va desenvolupar ahir a la caserna de Navas. Com dius, Jordi, ahir es va realitzar la sessió informativa al casal de gent gran de Navas al carrer Sant Antoni Maria Claret, xanfrà amb carrer Trinxant. Durant la sessió, oberta a tot el veïnat, es va parlar dels equipaments previstos a l'antic espai de la caserna de Navas, que són, en primer lloc, un projecte educatiu de l'Escola Bressol, després el nou centre cívic, i, finalment, sobre com accedir als habitatges amb serveis i per a joves que s'hi construiran. Doncs una cosa que hem de celebrar, igual que també volem celebrar demà, al final de la remodelació de les places d'Urfila i del Comerç. Efectivament, demà a les 10 del matí hi haurà una festa de celebració del final de la remodelació a la plaça d'Urfila, ja acabat la remodelació de les dues places i dels carrers que els envolten. Ara el veïnat de Sant Andreu podrà gaudir de dos espais més, pensats per als vianants i per a la vida de barri. Per celebrar-vos farà una festa amb cercavila, gegants i trabucaires, espectacles per a tots els públics, concert de la Jazz Band de l'Escola de Música de Sant Andreu, passejades amb carro i una sigronada popular a càrrec de la taverna Can Roca. I també farem sortir els comerços al carrer i hi haurà una mostra d'entitats. El programa comença a les 10 del matí amb els comerços al carrer. A dos quarts d'onze hi ha la cercavila amb Sant Andreu, la colla gegantera, els gegants de la Trinitat Vella i els trabocaires. A la mateixa hora començarà la mostra d'entitats. A les onze passejades amb un carro dels tres toms. A dos quarts de dotze hi haurà un espectacle d'animació. A dos quarts d'una el concert a la jazz de l'Escola de Música de Sant Andreu i a dos quarts de dues la sigronada popular a càrrec de la taverna de Can Roca. Estrenem mobilitat, convivència, accessibilitat, passejades, més espais per al veïnat, és a dir, més qualitat de vida. És a dir, que no us podeu perdre aquesta inauguració de la remodelació de les places d'Orfila i del comerç, que demà serà tota una festa. També hem de dir-vos que eh, hi ha novetats respecte a la plaça de la Guineu, i és que l'Ajuntament i la propietat proposen ara un nou plantejament pel solar, solar d'aquesta plaça de la Guineu. Una recent sentència del Tribunal Superior de Catalunya anul·la el pla aprovat i obre la possibilitat de redactar una nova proposta amb la que el districte de Sant Andreu obté, a través de sessió, un edifici d'equipament públic al recinte La Fabra i Coats, una reserva de sol per equipament al solar de la plaça Laguineu i un nou espai destinat a zona verda en aquest àmbit. L'equipament privat previst es retalla en alçada i l'edifici edificabilitat residencial del Solà de la plaça de la Guineu és transferida a un Solà del districte de Sant Martí. En data 9 de febrer de 2011, la sala tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el planejament aprovat per considerar que aquest no era l'eina adequada per a modificar la volumetria, sinó que s'havia d'haver tramitat com una modificació del Pla General Metropolità. La regidora del districte de Sant Andreu, Gemma Montbrú, opina que l'anul·lació d'aquest planejament ens obre una molt bona oportunitat a tots. Tot el solar de la plaça de la Guineu és de nou edificable i això dona viabilitat a una nova fórmula d'acord amb l'actual propietat que, cal recordar, manté inalterables els seus drets edificatoris sobre el solar. Com també cal recordar que el grup de Siu va votar a favor de la proposta en plenari que ara han anul·lat els tribunals. La proposta alternativa que ara es presenta i que l'Ajuntament doncs, ha negociat amb la propietat en paral·lel al recurs que estava presentat, segons Montbrú, recull les sol·licituds de les comunitats veïnals i acorda una modificació del Parall General Metropolità que s'adreça en resum a obtenir en aquest espai més zona verda menys volumetria i espai per a nous equipaments. Molt bé, doncs ara anem a una altra informació que també ens porta a parlar del barri de Naves, ja que Serà finalment, els patufets de Naves al nom de la nova Escola Bressol del Barri. La tria fou el resultat d'un procés participatiu popular que va culminar a finals del mes de febrer amb el resultat que segueix. Els patufets de Naves van obtenir 93 vots i arrel de colors 32. El nou equipament escolar que s'obrirà al febrer de 2012 tindrà 81 places de capacitat i serà el primer d'aquestes característiques de Naves. La seva ubicació es troba en el complex d'equipaments on hi havia l'antiga caserna. La superfície construïda serà de 672 metres quadrats i el pati en tindrà 307. Cal dir que a Sant Andreu també s'inauguraran 100 escoles bressol. La primera serà l'escola bressol municipal Al Tren, a la Trintat Vella, que substituirà i eixamplarà l'antic centre. Tindrà 119 places i serà oberta el setembre d'aquest any, tot coincidint amb l'inici del nou curs. I també hi ha l'Escola Bressol Municipal Fabra i Coats, a Sant Andreu de Palomar, que obrirà les portes al gener de l'any vinent, amb 119 places també. Doncs com podeu veure, tot de novetats, tot de coses que són a punt de realitzar-se o que estan al principi de la seva realització, i que doncs, nosaltres tindrem molt en compte des d'aquí perquè us donarem doncs, la informació a mesura que es vagin desenvolupant eh, aquests equipaments, aquestes noves eh, infraestructures. Molt bé, doncs ara el que farem serà escoltar una mica de música i després tornarem amb més informació aquí en aquest programa. Això serà d'aquí uns minuts. Mm -hmm. que se n'ha fet de... Estitzo la fresca. Potons i bromes... a cap d'orella. Com a gats un arbre sols, de sejar per l'erba. Tot semblava tan senzill, tan real i trut. I tu ets un color de mel. Quan de tens fàgia? D'aquells dissabtes. Anant al refugi. Arraguen els teus pares. Aquelles tardes amb el temps. Trepulant i agafats. Totes les promeses eren tan reals que truquen. tan diferent. Et vaig tornar a veure i, Déu meu, que maca, ets. De vegades penso en aquell... Salala Cada dia de dotze a una del migdia i de quatre a 5 de la tarda, tot un poble a Radio TrinitatPella. Molt bé, doncs, tal com us han dit, ja tornem aquí una altra vegada i avui volem parlar amb el president de l'Associació de veïns del barri de Navas, el senyor Antonio Jeec, molt bon dia. Bon dia? Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica com va anar a la sessió informativa que es va realitzar ahir respecte a la caserna de Navas. Bueno, molt... Com ho vas veure? Bueno, doncs la reunió que es va fer ahir va ser, com tu ho eh, diies, esteu dient, informativa mm. on es va diguem, va anar molt bé, precisament i també voleu que sapigueu que aquesta, aquest centre cívic que mm. es fa allà d'un doncs, és una antiga reivindicació de l'Associació de Veïns, eh? Mm-hm. Uh -huh. I llavors, doncs, bueno, està una fase bastant avançada, uh -huh. a la qual uh, se vols... començarà a estar operativa el centre cívic aquest operatiu, al 2012, amb una escola Brassol, uh -huh. i aquesta escola Brassol, que ja es dirà uh, Escola Brassol, Patufets de Navas, sí. és un nom el qual nosaltres ho vam suggerir uh -huh. que en s'han de votacions s'ha guanyat aquest nom així que per, per doble cosa digue, anem a dir que per una banda vam aconseguir el centre cívic i per l'altra banda el nom de l'escola Brassol Jo vol dir que l'associació d'Ellis treballa al barri doncs anem al tema que m'estàs dient uh -huh. doncs a veure el que se't va fer explicar tot el sistema diguem, organitzatiu, uh -huh. en quant... Sí, hi haurà uns 1.700 la al voltant de 2.000 metros quadrats de... diguem, de... de construïts. Sí. Eh? I, I llavors, doncs, bueno, la, la, la qüestió que ja ha és que allà hi seran eh, per, per fer activitats, hi haurà entitats, uh -huh. serem nosaltres també, amb Molt una bé. programació, diguem, per... Poder utilitzar serveis i, i locals que n'hi hagi, que n'hi ha allà dintre. Uh -huh. I bueno, ja el sistema organitzatiu pues ja se sap, no? Tot el combat, tots els centres civils municipals. Sí. També es va explicar el sistema de, de calefació, refrigeració, uh -huh. eh? I, que són sistemes de recuperació de calor i, bueno, per bastant, ja la energia que... que que bona falta fa, com a sí. que estem. Sí. I, bueno, en definitiva, nosaltres vam quedar satisfets perquè, clar, nosaltres també, evidentment, avui estem fent unes 20 activitats. Nosaltres teníem la por de que aquestes activitats no les poguessin fer clar. perquè els centres civis fan les seves. Uh -huh. Però, bueno, ens va dir que no, que les que fem nosaltres les continuaran fent allà. Uh -huh. El centre cívic, com és normal, farà les seves, no? Sense la Solà... No, sense que o l'àpid els nostres o la Solàpi, no? Uh -huh. Perquè és, és molt important que el barri de Navas compti ja finalment amb el seu centre cívic, perquè fins ara doncs, tots els barris de Sant Andreu comptaven ja amb un centre cívic, però Navas era doncs, el que li faltava aquest recurs, no? Bueno, pues, sí, sí, evidentment estem contents perquè després de la de la llarga lluita nostra del, del 96 cap aquí mm. hem aconseguit algo que era molt necessari que era, no, que és sí. molt necessari pel nostre barri com mm. és aquest equipament Clar. Uh -huh. A més, també és important que hi hagi aquesta escola bressol, dels patofets de Naves que, eh, segons tinc entès es, es va aprovar el nom per 93 vots, no? Sí, de... sí, sí, sí, sí, sí. O sigui és molt important, també, que puguem comptar amb un nou, eh, amb, amb, un, amb, un no, amb una nova escola Bressol que, doncs, segurament doncs, farà molt de servei als veïns de Naves. Sí, jo el que sí que he demanat, eh, que em passin el powerpoint que vam passar, per clar, perquè hi ha moltes dades, moltes xifres, i jo no me les sé no. de memòria, no? no. Però sí que quan me les passi, mm -hmm. la gent pot passar per aquí i jo, nosaltres, de bon gust doncs es diguem, eh, informant, no? uh -huh. També es van parlar de, de les habitatges, i uh -huh. la gent sàpiga que aquests habitatges, habitatges tant de joves com per a gent gran, el 25%, que també ho vam aconseguir perquè sigui per la pròpia gent del barri. Uh -huh. Aquest percentatge també l'hem proposat per l'escola Bressol. Uh -huh. Llavors, eh, home, no que sigui el 25%, però que, que sigui percentual, o sigui, una, una, una franquícia sí. eh, de X, percentatge d d un percentatge d'EI, d'un un 15, doncs que siguin per la gent del barri, no? Clar. Això està proposat, o transgeneral, i en digan ja alguna cosa. Sí, perquè fins ara el que havia, les dades que teníem és que hi havia molta gent doncs, que havia de marxar del barri i que ara, doncs, a través d'aquests nous habitatges amb serveis per joves, Don, que, es, que es volen construir doncs, això permetrà doncs, que el, els, els joves que viuen al barri doncs, es quedin a, al seu barri no? bueno, pues, d'això es tracta també no? es tracta que aquí en aquest edifici veure, fomenti l'activitat l'associacionisme la uh. i fomenti el que és el dinamisme del barri també no? o Si sigui, uh. que els joves no tinguin de marxar sinó que tinguin un espai per fer les seves coses i desenvolupar-les tant a l'edifici com a l'hi preix, exterioritzar-les al barri, no? Uh -huh. I per això també hi ha el pla comunitari del barri de Navas, sí. que també està treballant uh -huh. i també hi serà allà, en aquest edifici. O sigui, el pla comunitari també estarà dintre del, del que és la caserna de Navas, no? Això ho perquè, clar, el pla comunitari està dirigit per un equip promotor, uh -huh. que és l'associació de veïns, al centre obert de la parròquia, a Sant Joan Bosco, i el casal de la gent gran. Són uh -huh. els tres promotors. I llavors aquí el que s'està treballant és per fer, doncs pues això, moltes coses al barri, dinamitzar-lo, moltes activitats, i conjuntament crear una xarxa d'entitats uh -huh. que vulguin sí. col·laborar i fer coses. Que això és l'important, no?, doncs que el, el, els veïns doncs, trobin que es realitzen moltes coses en el seu barri. Bueno, D'això es tracta de, de tenir barri viu que no que, que no quedi endarrerint i dormint, no? Sinó despert, viu i moltes coses fent. Ara, per cert, i mm. perdona, i ja aprofito, sí. per denunciar-vos que del 6 al 15 sí. farem la festa major del barri de Naves. Ah, molt bé. Eh? Mm. També que, sa, que sapigueu que o que sàpiguen la gent que, doncs, que hi ha un programa d'actes molt, molt ampli mm. que el dia sis, ja, el dia 7 hi ha ja el pregó, i a partir d'aquí continuem fins al dia 15. Uh -huh. I el pregó se sap qui farà? Doncs pues el pregó ho farà el director de l'escola, Emili Juncadellas, uh -huh. el senyor Juan Torres. Ah, mira, o sigui, ja tenim dades, eh, primeres dades del res, al respecte. Sí, uh -huh. sí. També és important que, per, que puguem parlar del tema de la plaça de la Guineu, no? Bueno perquè, segons tenim entès, una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat el pla aprovat i obre la possibilitat de redactar una nova proposta amb la que el districte de Sant Andreu doncs, obtindria a través de sessió un edifici d'equipament públic, el, el que és la, la Faber-Coach. No? Doncs sí, però bé, bueno, eh, no obstant, encara eh, eh, que s'ha guanyat per sí. part de la comissió de, del barri de Navas a la, de la plaça de l'Aguineu. Mm. Llavors, sí, sí, aquí es construirà un edifici uh -huh. i les dues plantes primeres seran d'espai públic i l'altra part privativa, no? Uh -huh. I en aquest espai públic pues, ja veurem el que, el que hem de, ja negociarem el que s'ha de fer, si és un casat de joves o, o alguna cosa diguem, d'atenció ciutadana... Bé, bueno, ja ho El que sí que ha de ser és eh, d'unes plantes de d'un espai públic, perdó. Eh? I el que també s'ha dit és que hi hauria zona verda. Sí, també hi haurà una zona verda, tota ja requalificada i, i bé, bueno, el que passa que tot això és un projecte que, a priori, ho hem de veure. Clar. Eh? Perquè, clar, tot el que abans era, ja no és. Uh -huh. Ara és un projecte nou, que ho hem de veure i aprovar-lo nosaltres, evidentment. Clar. Perquè en principis es deia que es construirien pisos, i ara ja es diu que no, que es reservarà de cara als veïns. No? Bueno, no, a veure, ja com he dit abans, serà una part privativa, uh -huh. que ja veurem si seran oficines, sí. habitatges nous, segur. Eh? Uh -huh. sí. Això serà una part, que ja m'he dit abans, privativa, però poden ser oficines, Locals comercial, etcètera, etcètera, no. Ja veurem el què. I el que sí que tenim clar és que les dues primeres plantes han de ser d'espai públic. Clar. O sigui que els veïns puguin aprofitar-lo, no? Ah, evidentment. Uh -huh. sí, sí, sí. I hi ha veïns que opinen que, mi que millor mantenir el pas i altres que defensen el contrari. Bueno, a veure, a nosaltres va haver un temps que la gent no volia pas, uh -huh. perquè com hi havia problemes amb el menjador social... I tot això la gent no volia part, perquè passos aquests eren una mica perillosos. Clar. Nosaltres vam recollir eh, opinions, es va dir que no. Però, clara la cosa ara canvia. El menjador eh, té altres característiques, tan diferent, no. No, no, ja, ja no és el que era, que no molesta tant, o no, no molesta, eh? perquè el menjador hem de tenir clara la sèrie, la gent ha de menjar. I mm -hmm. llavors... Uh, aquestes característiques són diferents doncs evidentment les coses també canvien. I ara sí que estem demanant un pas de la uh -huh. millor manera eh? amb seguretat perquè la gent no tingui que donar la volta perquè és, és una, una punyeta uh -huh. eh? donar tota la volta fins al carrer Palència, uh -huh. o al carrer Frontera llavors si, fa, si es fa un pas perquè nosaltres dient que dient que es contempli en aquest projecte la possibilitat afegir aquest pas. Llavors, uh -huh. doncs, bueno, intentarem que aquest pas sigui segur, uh -huh. eh, il·luminat i uh -huh. si s'ha de tancar les 10 de la nit es tanqui. Uh -huh. I per minimitzar l'impacte de tot això el que s'ha dit és que s'ha arribat a un, prim un primer acord entre l'Ajuntament i el propietari per tramitar el Pla de Millora Urbana. Sí, això sí. Uh -huh. sí. I perdona, sí, digue, digue, digue, perdona. No, que també hem de dir que la, la plaça de la Guineu fins ara estava tapiada i ara per fi, doncs, es podrà optar que els veïns, doncs, puguin tenir la, uh, doncs, per ells, no? Això és el que esperem. Això és el que esperem, que entre una banda o l'altra, mm. dels extrems de l'edifici, pugui haver aquest pas controlat, mm. evidentment, i vigilar, i segur. Perquè ja sabem que els parts d'aquests, si hi ha gent que no hi ficar se i fan el que han de fer. I clar, la gent, doncs pues, no... Mm -hmm. ah, llavors, que no tingui por de passar per aquí. Clar. Que, sigui, que, que hi hagi seguretat. Mm -hmm. Però, Perquè... Sí, simple, aquí també actuaria el que és el districte de Sant Martí, no?, en aquest... Bueno, sembla ser que la cosa va per aquí, eh. Mm la cosa va per aquí, seria una, una mena de simbiosi. Mm. Eh? Però, bueno, tot això està per veure, perquè hem de veure el projecte, hem de veure eh, qui, eh, qui, a veure com es capitalitza això i, i cap, a on, cap a on va aquest projecte, no? Mm -hmm. De moment, que sí que sabem que hi ha aquest edifici, que tot, tot serà, diguem, per públic, i, i és, o sigui, privat, com a comerços i tot això, que no seran habitatges, i el públic, eh?, dues plantes. A l'espai verd, uh -huh. el poder possible, el possible pas que, que farem que sigui així, sí. eh?, i bueno, i després, a veure, mirarem, a veure, això, què passa aquí, no?, amb posbàlues i tot això, i bueno, a uh -huh. veure, a veure, a veure tot això eh, s'han de presentar una memòria i veure-ho, veure, -ho, veure -ho Uh -huh. El que sí que podem dir que el Pla General Metropolità finalment doncs, agafa un altre, un altre terrenar, no?, una altra manera de fer. Sí, sí, sí, això és el que estem fent, sí, sí, sí. Uh -huh. D'acord, doncs, eh, Antonio Jerez, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Ja saps que nosaltres intentem, com sempre, doncs, que tot el que passi a Navas doncs, se sàpiga a tot arreu, perquè considerem consideren doncs, que Navas és un barri important a tenir en compte, en el que és el conjunt del de, districte de Sant Andreu, no? Doncs pues moltes gràcies i recordar-vos, recordar, mm. recordar sí. que dia del 6 al 15 de maig fent la festa major de Navas. Molt bé. Que això coincideix també amb el que serien les festes de primavera, no? Ah, sí senyor. Així Exacte. és bona temperatura i a gaudir de la nostra festa major. Doncs sí, i encara podrem gaudir millor doncs, si totes aquestes coses que hem anat dient de, de la plaça de l'Alguineu doncs es porten a terme i a, a bon fi, no? Oh, i tal, i tal, i tal. Tot això, doncs, hem d'aconseguir doncs, que Naves també tingui la seva importància dintre del que és Sant Andreu. Doncs pues sí. Uh -huh. Molt bé, doncs el senyor Antonio Jerez, que és president de l'Associació de Veïns de Naves, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. I esperem doncs, comptar amb la seva presència i amb la seva inestimable doncs, opinió a l'hora de, doncs, de, de, de comptar en aquest programa que, que tingueu doncs, això, el, vostre, el, el vostre punt de vista. Pues, doncs moltes gràcies i quan vulgueu, a la vostra disposició. Doncs moltíssimes gràcies. D'acord, demcia. Adéu-seu. Molt bé, doncs ja sabem més coses respecte al barri de Navas. És a dir, un d'aquells barris que, com, com diem a vegades, queda oblidat. Nosaltres no l'oblidem i també hem volgut avui doncs, parlar, parlar d'aquest barri. Ara què farem? Doncs farem una petita pausa i després intentarem connectar amb els nostres companys d'esports perquè ens aportin doncs, tota l'actualitat esportiva dels nostres barris i després, atenció, perquè avui és divendres i els divendres doncs, el que fem és una mica de repàs de l'agenda d'actes i activitats que podeu gaudir aquest cap de setmana. Així que ara sí, ara li, li demanem a la nostra companya, la, Mireia, ai, la la Maria Aguilar que ens posi una mica de música i tornarem tot seguit amb més coses. Fins ara. vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. I si vols, pa... si vols saber què passa en l'actualitat esportiva d'aquest de... cap de setmana, doncs només, fal... només cal que ens escoltis en aquest programa perquè ara mateix connectem amb els nostres companys d'esports o amb el Frederic Moniente. Molt bon dia. Hola. Doncs sembla que tenim alguna dificultat per poder-ho escoltar uh, aviam bé, de, de moment el que sí que podem fer és recordar el número de telèfon que és el 93345 6454 per si voleu fer-nos arribar els vostres dubtes queixes, suggeriments i també que tenim una, un mail que és informatius arroba per doncs dir-vos perquè ens pugueu fer arribar doncs, les vostres opinions i ara doncs, sembla que tenim alguna dificultat a l'hora d'escoltar el nostre company. Sí, doncs el que farem ara mateix és escoltar la sintonia de, de Radio Trinitat Vella per tornar tot seguit. Fins ara. 4:00. Radio Trimitat Durança, Txitseta. Escolta'ns amb els 5 sentits. Des del districte de Santa Andreu de Palomar. Radio Trimitat Penya. Sents amb el sol. He vist tot, va sonar una i és que mig la. Radio Trimitat Durança, local d'ósis nocturn i música electrònica de Barcelona. La proprietate ianulata vom 10 sfatema dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. I ara el que tenim és l'actualitat esportiva amb en Frederic Monientes. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explique'ns com saps, com es prepara aquest partit del, del Sant Andreu per aquest cap de setmana? Doncs mira, partit de l'endia, Tardes Valencianes diumenge a les 5, com tots els partits que, que juga Sant Andreu a la Comunitat Valenciana diumenge a la tarda. Uh -huh. sí, okay, uh -huh. per... sí, sí. Després de dinar eh, Partit important El Sant Andreu està 6è Està a dos punts de la zona descens uh -huh. eh, I a quatre punts després Per tant, un, una victòria Acostarem al Sant Andreu les posicions a dalt En una jornada bastant propícia Perquè arribat directes, tant per dal com per S'enfronten entre ells Per tant, una victòria dels quatre barrats Pot fer guanyar una dues posicions I tornar a deixar el Sant Andreu en zona de descens i que la possibilitat de tornar a ser quarts a la classificació. Sí, jo personalment ho veig bastant factible, perquè el segon i el quart, Sabadell i Orioles, s'enfronten entre sí. Si, per tant, un dels dos punxarà, o punxaran els dos, per tant, això combinat amb una victòria del Sant Andreu, aniria molt bé de cara a la classificació, per tant, no descarto que el Sant Andreu pogués acabar la, la jornada quart. La veritat és que sí, que estaria força bé. Ah, exacte, el Sant Andreu ve una dinàmica força positiva, vuit jornades sense perdre, quatre victòries, quatre empats... S'enfronta al Gandia. L'equip valencià està 3, 3 classificat i està en un moment molt delicat de la, de la temporada. Una derrota l'acostaria la directament de, a zones de a zona de descens i passaria aquestes últimes jornades a Egipta per no baixar i buscaran una victòria que li, els intenti donar una mica de tranquil·litat deixant-los a mitja taula. El problema que tenen els valencians és que venen, estan en mala ratxa. Els dos uh -huh. últims partits els han perdut per 4-1. Per uh -huh. Un partit a casa contra la Gravenet, que està en zona de descens, i van perdre 4 a 1 contra l'Atlètic de Azca, també està, que també està, que també està en la zona baixa de la classificació. Per, uh -huh. tant, per tant, contra Rivals Directes, Directes per no baixar, uh -huh. el Gandia també està en una mala situació, per tant, un partit a priori propici. O sí, sigui que hi haurà la possibilitat de que finalment els Sant Andreu es torni a situar al quart lloc, vencen el, el Gandia a, de, a, camp, a centre al camp valencià no sé, l'estadi Guillermo L'Aue, va costar una mica trobar-t'ol Mava, però al final vaig acabar trobant si sí, el camp d'Algandia partit i que es disputarà aquest diumenge a la tarda, on a priori tinc bones sensacions. Uh -huh. Doncs sí, jo crec que hi ha, hi ha possibilitats, eh? Exacte. Eh, una Portàpit, tercera divisió, muntanyesa, segon classificat a dos punts líder, Juga diumenge a les 12 del matí contra el Vilafranca a casa. Per tant, una victòria dels d'Amiguin Carrillo que els poden col·locar líders a l'espera que faci el, el líder de la llagostera que visita el, el difícil camp de l'Espanyol B. Sí, en sí. La tercera, a, a tercera divisió podem tenir la muntanya de l'altre una altra vegada. Molt bé. Tenim altres informacions? Si et sembla, passem a bàsquet. Molt bé. A, a, a, a esportiva Sant Andreu, no, els 21 masculí, juguen dissabte a la tarda a dos quarts a cinc a la pista de Llinars. Ah, mira. Els, jugadors, els jugadors de sort 21 de Sant Andreu estan tot sense la classificació, 6 victòries 14 de rotes, no atreveixen la, no atreveixen la millor ratxa, tot i així el Llines tampoc està gaire millor, és nové per tant, pot ser un enfrontament igualat uh -huh. tant, uh -huh. tant, també podem esperar bones coses el femení juga a la mateixa hora de la pista del, del Mañanet d'Escolz el femení de l'associació esportiva de Sant Andreu està tercer, amb 16 victòries 5 de rotes, s'enfronta de l'almanal d'escos que és el penúltim de la classificació en 3 victòries 19 de rotes per tant, un partit a priori assequible per a les noies del bàsquet de Sant Andreu Una altra victòria doncs, que també podria portar arribar cap aquí aquest cap de setmana Exacte, i si et sembla en natació repassem un moment l'actualitat del Club Natació Sant Andreu uh -huh. una notícia que hem de enviar Borges Maria, que s'ha anat a cap de premsa allà es notifica que hi ha 3 nadadors màsters del Club Natació Sant Andreu que estan entre els teus millors en les seves categories Molt bé el Francesc Márquez Borrull és 6è els 200 metres d'esquena en piscina de 25, uh -huh. en Jordi el Jordi Martínez Quintanilla és 2è els 200 metres braç en piscina de 50 i Víctor Munoïsa que és 7è els 100 metres papallones 6-400 a les dues en piscina de 25 metres. En aquestes nedadors de, de cluma de Sant Andreu, moltes felicitats per ells, estan entre els millors del món. Entonces esperem que continuïn amb aquesta, aquesta ratxa. Exacte, i repassem de Waterpolo, tenim partits aquest dissabte a les 4 de la tarda. El Sant Andreu ve a Trinitat Vella, torna a jugar després d'una de, de tura de la competició d'un mes, torna a jugar aquesta, torna a jugar dissabte a la tarda contra el Sallent a, a la piscina Pere Serrat. Per tant, els, el, el, els jugadors de Waterpolo del, del Sant Andreu ve a Trinitat Vella, els podem tornar a veure després d'un mes de pausa de la competició. Uh -huh. el, femení, el femení després rep el Club Natació Moscardó i el primer equip rep el Club Natació Catalunya per de ser a part, el femení jugarà diumenge a la tarda a les 4 contra les Dos Hermanes. O sigui que tenim un calendari aquest cap de setmana doncs força atractiu, no? Podríem dir? Sí, exacte. Tant bàsquet com la majoria de partits de Waterpolo tenim, el, tenim el, el dissabte a la tarda uh -huh. i el diumenge tenim a la piscina de Pere Serrat a les 4 les manies del femení de Waterpolo i si voleu anar a veure podeu sortir a temps per arribar a les 5 a la transmissió del partit de futbol de l'Unió Esportiva Sant Andreu. O sigui que podem completar una cosa amb l'altra. Ah, exacte sí, sí. Molt bé. doncs esperem que vagin molt bé aquest partit del de, Sant Andreu davant del, del Gandesa a, a Terres Valencianes un program, un, una retransmissió que serà emesa a través d'aquesta emisora de Ràdio Trinitat Vella des de Gandesa, oi? Bé, estem intentant tancar el viatge si no tenim alternatives per poder fer el partit per, algun, per alguna televisió valenciana mm. o, bueno, demanem dues imatges però si sí, el, el partit el farem a partir de 5 d'acord doncs eh, convidar els nostres oients que a partir de les 5 de diumenge doncs, sintonitzin aquesta emissora per poder escoltar aquest partit que porten a terme doncs, els nostres companys d'esports. Exacte, aquí estarem. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Frederic, i tornem a connectar la setmana que ve. Ah, perquè bé. Vinga, que vagi bé, bon cap de setmana. Vinga, doncs nosaltres que ja continuem amb el nostre programa d'avui i anem ara a repassar quines són les activitats, quines són els actes que conformen avui la nostra agenda. Una exposició de fotografia que es diu Palestina, històries de resistència i que es realitza a la nau Ibanov. La nau Ibanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix cada divendres l'exposició de fotografia Palestina, històries de resistència. L'entrada és gratuïta. Doncs ja podeu veure com l'actualitat també forma part de, de les exposicions que es perdon a terme en els nostres barris. I ara parlem d'una altra, altra exposició que es diu es, que es forma part del 6sè Trofeig Pere Gaspar i que es realitza al Centre Cívic de Sant Andreu. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, us ofereix de dilluns a dissabte fins al 2 d'abril l'exposició del 6è Trofeig Pere Gaspar. La secció de fotografia de l'Associació Excursionista Muntanya AM, organitza per sisè cop el seu concurs de fotografia Trofeu Pere Gaspar l'exposició recull una selecció de les millors fotografies presentades a concurs. Avui, de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit. I demà, dissabte, d'11, 2 del migdia i de 5 de la tarda a 10 de la nit. L'entrada també és gratuïta. I atenció que hi ha gent que els hi agradi el country, que els hi agradi aquest ball que ens arriba des dels Estats Units, perquè hi ha un taller que porta el nom de Country Line Dance i que es realitza al Centre Cívic del Bon Pastor. El Centre Cívic del Bon Pastor a la plaça Robert Gerard número 3 us ofereix cada divendres de 3 quarts de 9 a 3 quarts de 10 de la nit el taller Country Line Dance, a càrrec del professor Miquel Carpizo. Cal inscripció prèvia i és una activitat organitzada per Bon Pas de Vall Baix de Saló del Bon Pastor. I del Bon Pastor ens n'anem en cap a la Sagrera perquè hi ha una exposició de fotografia que porta el nom de Silencis que Parlen. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre l'exposició de fotografia Silencis que Parlen. Entrada gratuïta. I no ens movem de la Nau Ivanov per dir-vos que avui... No, demà, el, demà dissabte hi haurà un concert que porta per nom Fem Música. Això és a la l'Anau Ivanov. Efectivament, a la nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us oferirà demà dissabte a les 7 de la tarda el concert Fem Música. I actuaran Gennady Zubdenko, el piano i Marc Mangol, el violí. L'entrada general és de 15 euros i per als socis de la Nau Ivanov els hi costarà 10. I si creieu que les activitats de Carnestoltes ja s'havien acabat, doncs... Ja us podem dir des d'aquí que no perquè encara hi ha una activitat de comentar com per exemple aquest espectacle de màgia que es diu Magòmic amb la companyia Gròmic que es realitza al Centre Cívic de la Sagrera. El Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca al carrer Martí Molins número 29 us oferirà demà dissabte a les 12 del migdia i dins les activitats del Carnestoltes 2011 l'espectacle de la màgia Magòmic a càrrec de la companyia Gròmic. Un nou amic entra en les nostres vides. Aquest captaire entranyable ens farà riure, ens com moure i ens presentarà els seus amics. Un espectacle on els protagonistes són els nens, les nenes, els pares, les mares, els avis, les àvies, vaja, el públic assistent, perquè a través de la tendresa i la diversió es pot arribar molt, molt lluny. L'entrada general és de 2,5 euros, i mig, però és gratuïta per als menors de 6 anys. També hi ha un bonus 3x5 que costa 6,90 euros. Hi hi ha uns descomptes, les famílies nombroses compten amb un 30% de descompte, les famílies en situació d'atur d'un 50% i les famílies que perceben la pirmi un 70%. Doncs perquè veieu que hi ha tot tipus de preu per a aquella gent doncs, que no es vulgui perdre aquest espectacle de màgia. És a dir, des dels 2,5 euros, que és l'entrada general, fins a les rebaixes que pugui tenir doncs, per, qual, per algun motiu doncs, aquella persona que volia assistir a aquest espectacle. I parlem ara d'una altra exposició, una altra exposició que ens porta a, cap a la Biblioteca del Bon Pastor, una exposició fotogràfica del primer festival de cultura urbana Trini Jam. La Biblioteca del Bon Pastor us convida a visitar aquesta exposició que dona el tret de sortida per al proper festival de cultura, de cultura urbana que aquest any es celebrarà al Bon Pastor a l'abril. Les fotografies són a càrrec d'Alma Libre, La Armandà i Xavi Serradell. Doncs atenció això que ha dit la Mireia perquè... El, el... A l'abril la celebrarà doncs, aquest Festival de Cultura Urbana al bon Bonpastor i de ben segur nosaltres tindrem l'oportunitat de sentir-ne a parlar. I també anem a, a, cap a, ara cap al Centre Municipal de Cultura Popular perquè realitza un taller, un taller que porta per nom i havia una vegada contes, rondalles i llegendes catalanes. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix cada divendres de dos quarts de 6 a dos quarts de 7 de la tarda un taller amb el nom i havia una vegada, contes, rondalles i llegendes catalanes. Històries, contes, llegendes, un patrimoni, una expressió, una narració, però pel damunt de tot, una diversió per compartir en família. És una activitat adreçada per una mainada a partir de 4 anys. Els preus estan per confirmar i cal que us apunteu prèviament. Doncs aprofitem aquesta pausa per dir-vos que hi ha dues vies més per conèixer doncs, tot el que passa als barris de Sant Andreu. Una és el nostre blog, que és totunpoble.blogspot.com i allà doncs, trobareu tots els programes que realitzem des d'aquí penjats perquè us els pugueu descarregar o simplement doncs, escoltar-los i també tenim la nostra pàgina web, perquè si voleu doncs, no escoltar la notícia sinó llegir-la també teniu l'oportunitat, així que podeu accedir a la nostra pàgina web que és www.rtb-migfma.com doncs dues vies, dues maneres de saber què és el que passa al districte de Sant Andreu i als seus diferents barris. I ara ens anem cap al Casal de Barri de Congrés Indians perquè realitza el taller de jocs i danses amb família. El Casal de Barri de Congrés Indians, al carrer Maniwa, número 25, us oferirà aquest dissabte a les 12 del migdia un taller de jocs i danses en família. És una activitat dirigida a famílies amb fills d'entre 2 i 6 anys per a pares, mares, fills, avis, avis germans, tiets, tietes i qui vulgui venir. Ens divertirem tots plegats fent jocs, pais i expressió corporal al ritme de la música. Cal inscripció prèvia i l'entrada general és de 5 euros per als adults i 2 euros per cada infant. I què us sembla si ara ens acostem novament cap a la Fabra i Coats? Perquè avui sí que hi ha, hi, ha, hi ha un acte important, però és que demà aquest acte també es torna a fer i hem de dir que es realitza tenint en compte una nova illa d'equipaments i habitatges que és el que es realitzarà a la, a la Fabra i Coats. Demà dissabte a partir de dos quarts d'onze del matí al carrer Sant Adrià 20, és a dir, a la Fabra i Coats. Vine a veure com serà la futura illa d'equipaments de la Fabra i Coats amb habitatges, escoles, centres culturals i espais de participació. La visita a les obres de la fàbrica i coats es durà a terme de, des de les... Des de dos quarts d'onze al matí fins a dos quarts de dues del migdia i dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de vuit. A les dos quarts de sis de la tarda hi haurà els relats de fàbrica, una performance a càrrec del Museu d'Història de la Fàbrica de Creació, a la nau central, i a les 7 de la tarda concert de fi de festa amb la marching band del taller de músics. Doncs no us queixereu que avui us estem oferint tot un seguit de propostes i d'actes a, a escollir entre els que vosaltres doncs, pugueu formar part i que, evidentment, doncs, aquest cap de setmana esperem que sigui doncs, allò el més aprofitable possible. Ara parlem d'una obra de teatre i ens n'anem cap a la Sagrera i parlem de la visita del doctor Nium, ni un pam de net o sogra o sets amb la companyia Alcalaix. El centre cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us oferirà aquest diumenge a les 5 de la tarda la representació de l'obra de teatre, la visita del doctor ni un pan de net o sogra o sets, a càrrec de la companyia Alcalaix. Calaix. Són 3 obres còmiques de curta durada, d'uns 30 minuts, escrites per Nicasi Camps i Pinós, escriptor català nascut a Terrassa el 1931. En aquestes obres aborda de forma divertida diverses escenes de la vida quotidiana en què potser ens veiem reflectits més del que ens podríem imaginar. L'entrada general és de 2 euros i mig. I ara ve una de les activitats que més recordem durant tota la setmana en aquest programa i és que cal tenir en compte aquest Liber que és la primera mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu. Les biblioteques del districte de Sant Andreu volen engrescar els veïns i veïnes dels nostres barris a deixar anar la seva imaginació per tal de construir entre tots una mostra creativa entorn a la lectura. Hi tindrà cabuda qualsevol manifestació artística i podrà participar tothom tant de forma individual com col·lectiva.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 Doncs vinga, com que estem ja de cap de setmana, anem a recordar d'altres activitats i eh, el que volem proposar-vos ara és que participeu en un concurs de disseny d'imatge dels actes de celebració del 25è Trofeu Futbol Sala Arrels. Aquest any 2011 es celebra l'edició número 25 del reconegut Trofeu Futbol Sala Arrels. Per celebrar aquesta efemèride, des de l'Associació Esportiva de Futbol sala Arrels s'està preparant un programa d'actes que començarà tot just d'aquí a 50 dies. L'entitat us demana la vostra col·laboració per donar a conèixer el concurs i perquè dissenyeu la imatge de tots els actes de la celebració d'aquest 25è trofeu futbol sala Arrels. És un concurs obert a totes les persones de qualsevol edat, del barri, del Congrés i del districte de Sant Andreu que hi desitgin participar. El termini de presentació de les obres acaba el 31 de març. Per tant, teniu dues setmanes justes perquè pugueu fer la vostra proposta, el vostre disseny d'aquest 25è trofèix futbol sala a Rels. I ens n'anem novament cap a la Sagrera, ara. Anem cap a la Nau Ivanov perquè es realitza una altra obra de teatre que porta en aquest cas el nom de Camp per la mort de Lito Fler amb la companyia Ikeroteatro. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix cada dia la representació de l'obra de teatre Camp per la mort de Lili Toffler amb la companyia Icaro Teatro. Avui i demà a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. L'entrada general és de 12 euros i per als socis de la Nau Ivanov de 10. I més coses, més coses encara tenim per comentar-vos, per recordar-vos, comentar per, recordar per apropar-vos a tots els que ens esteu escoltant i és que eh, el Sant Andreu Teatre ofereix un espectacle, un espectacle que porta per nom El ratolí viatger amb la companyia L'Estaquirot Teatre. El Sant Andreu Teatre al carrer Neopàtria número 54 us ofereix aquest cap de setmana la representació de l'espectacle El ratolí viatger a càrrec de la companyia L'Estaquirot Teatre. Torna a l'Astequirot Teatre, marca de la casa, amb un espectacle de titelles emocionant fet a partir de caixes de transport reciclades i personatges manipulats a la vista. Un ratolí cansat de viure entre brutís i a les clavegueres marxa a descobrir el que hi ha fora del seu cau. Traveçarà llocs amb climes diversos, viatjarà en tot tipus de vehicles i arribarà al magatzem d'una empresa de missatgeria i paqueteria. Dissabtes a dos quarts de sis de la tarda i dimenges a les 12 del migdia. I atenció perquè Joan Domínguez arriba amb una mierda alçada. Joan Domínguez, showman, humorista, còmic i actor televisiu, ha sortit al Club de la Comèdia, Lo Serrano, El Internado, Hospital Central, entre altres, és un dels més respectats monologuistes a nivell estatal. Divendres a les 9 del vespre, dissabte a dos quarts de 10 i diumenge a dos quarts de 7 de la tarda. El preu és de 12 euros i és al Sant Andeu Teatre. A través de Saben aquel que diu...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 Molt bé, doncs ha aquest punt, nosaltres que ens acomiadem, només dir-vos dues coses. que eh, Aquest cap de setmana es realitza el Ruido Foto, que és a, és a la nau Ipanov, i que eh, doncs, porta un dels espectacles, és Retrata el teu entorn, que es realitza fins al 12 d'abril, i l'altra, la mirada fotogràfica, que es realitza del, des del 18 de març, des d'avui mateix, fins al 15 d'abril. I també que l'aventura de conèixerposicionricions ofereix exporició fotointerpreta de l'oració a Camp Fabra. Nosaltres acu deixem aquí ens acomitant de tots vosaltres. Gràcies Mireia, gràcies Maria, gràcies Xavier. i nosaltres ens retrobem dilluns, així que passeu una bon, molt bona tarda, bon cap de setmana.